Джон Діксон Кар. Відь мене лігво. ЕПІЗОД 1. Прибережіть привидів для мене. Кабінет старого лексикографа простягався на всю довжину його невеличкого будинку. Це була кімната з балками під стелею, підлога, в якій опускалася на кілька футів. Нижче рівня дверей, градчисті вікна в дальній стіні затіняв тис, крізь який тепер пробивалося надвічірнє сонце. Є щось примарне в глибокій та сонливій красі англійської провінції, у її соковитій, темній траві, вічно зелених деревах, сірому, церковному шпилі та звистій біли дорозі. Для американця, який пам'ятає власні жваві бетонні шосе, забиті червоними заправками та транспортним чадом, це видовище є особливо приємним. Вона навіює думку про місце, де люди справді можуть ходити пішки, не видаючись, недоречними навіть посеред дороги. дивився на сонце, Крізь грачасті вікна на тьмяно-червоні ягоди, що поблискували на тисі. І його охопило почуття, яке може переслідувати мандрівника, лише на Британських островах. Почуття, що ця земля давня і зачарована, відчуття реальності в усіх яскравих образах, які викликає одне єдине слово – радісно. Бо Франція мінлива, неначе мода, і, здається, не старішою за капелюшок з минулого сезону. У Німеччині навіть легенди мають метушливу, наче годинниковий механізм свіжість, немов заводна іграшка з Нюрберга. Але ця англійська земля, видається, навіть старішою за її бородаті від плюща. Вежі. Вечірні дзвони, здається, лунають хрістоліття, панує велика тиша, якою ступають привиди. І навіть Робін Гуд досі не покинув цих країв. Тет Рамполь зеркнув на господаря. Виповнюючи своєю масивною постаттю глибоке, шкіряне крісло, доктор Гідеон Фел набивав люльку тютюном, і, здавалося, добродушно розмірковував над чимось, що йому щойно повідала люлька. Доктор Фелл не був надто старим, але, безсумнівно, був невід'ємною частиною цієї кімнати. «Кімнати», – подумав гість, – наче з ілюстрації до Дікінса, під дубовими кроквами з проміжками почорнілою від диму штукатурки, вона була велика і сутінкова. Над велетенськими дубовими мавзолеями книжкових полиць виднілися вікна з ромбоподібними шибками, і виникало відчуття, що в цій кімнаті усі книжки були доброзичливими. Стояв запах запиленої шкіри та старого паперу, немов усі ті поважні старовинні томи розвісили свої високі капелюхи і лаштувалися залишитися надовго. Доктор Фелл злегка сопів навіть від такого зусилля, як набивання люльки. Він був дуже огрядний і зазвичай ходив із двома палицями. Проти світла з передніх вікон його густа копиця темного волосся з білим султаном севини майоріла, наче бойовий стяг. Величезна і агресивна вона неслася попереду нього у життю. Його обличчя було велике, кругле і рум'яне, з посмішкуватою усмішкою десь над кількома підборіддями. Але найперше впадали в око пустотливі іскорки в його очах. Він носив окуляри на широкій чорній стрічці, і його маленькі оченята Зблискували поверх них, коли він схиляв свою велику голову. Він міг бути запекло войовничим або лукаво хихотіти, і якимось дивом йому вдавалося бути і тим і іншим водночас. Ви просто мусите відвідати Фелла, казав Ремполу професор Мелсон. По перше, бо він, мій найдавніший друг, а по-друге, бо він одна з величних інституцій Англії. Цей чоловік володіє більшою кількістю незрозумілих, даремних і водночас захопливих знань, ніж будь-хто, кого я зустрічав. Він пригощатиме вас їжею та віскі, аж доки у вас не запоморочиться в голові. Він нескінченно говоритиме на будь-яку тему, але особливо про славу, та розваги старовинної Англії. Він любить оркестрову музику, мелодрами, пиво та балаганні комедії. Він чудовий старий добряга, і він вам сподобається. З цим не було про що сперечатися. У його господарі відчувалася така щирість, наївність та абсолютна відсутність манірності, що Ремпол відчув себе як удома вже за 5 хвилин після знайомства. Американець мусив визнати, що навіть раніше професор Мелсон написав Гідеону Феллу ще до підплеття Ремпола і отримав майже нерозбірливу відповідь, прикрашену кумедними малюночками та увінчану кількома віршами про сухий закон. А потім сталася випадкова зустріч у Потязі, ще до прибуття Ремпола в чатерем. Чатерем що в Лінкольнширі, розташований приблизно за 120 гаком миль від Лондона і зовсім недалеко від самого Лінкольна. Коли Ремпул у сутінках сів на потяг, він був більш ніж просто пригнічений. Цей велетенський, сіро-бурий Лондон з його димом та важкоступою ходою транспорту був достатньо самотнім. Самотність відчувалася, коли він блукав брудним вокзалом, сповненим пилюки та залізного кашлю потягів, розмитим потоками квапливих пасажирів. Зали очікування виглядали занедбаними, а самі пасажири, які хильнули по у барі, щотхнув вогхістю, перш ніж рушить потяг, ще більш занедбаними. Пошарпані та полатані під світлом, вони здавалися такими ж нецікавими, як і вони самі. Тет Ремпл щойно закінчив коледж, а тому відчайдушно боявся здаватися провінціалом. Він чимало подорожував Європою, але лише під ретельним батьківським наглядом, за чітко розпланованим маршрутом, де йому казали куди дивитися. Це було схоже на живу виставу рухомих картинок із того, що бачиш на листівках, та ще й з лекціями. Залишившись на одинці, він почувався спонтеличеним, пригніченим і дещо роздратованим. На свій жах він виявив, що порівнює цей вокзал з нью-йоркським гранд Сентрал, і порівняння було не на його користь, а такі порівняння, на думку кращих американських романістів, є гріхом. Та біз ним. Він посміхнувся, купив у книжковій ядці гостросюжетний роман і попрямував до свого потяга. Завжди були труднощі з маніпулюванням тими грішми. Здавалося, вони складалися з дивовижного розмаїття монет, усі – Непомірних розмірів. Вирухувати правильну суму було наче скласти мозаїку. Це неможливо було зробити поспіхом. А оскільки будь-яка затримка видавалася йому незграбною чи неотесаною, він зазвичай простягав банкноту, навіть за найдрібнішу покупку, надаючи іншій людині змогу думати. У результаті він був так обтяжений рештою, що чувся Дзенькіт при кожному його кроці. Саме тоді він і наштовхнувся на дівчину в сірому. Він буквально налетів на неї. Усе через незручність від того, що він зеленчав, наче мандрівний касовий апарат. Він намагався засунути руки в кишені, притримуючи їх знизу, іти якоюсь, крабоподібною ходою і загалом так заглибився у свої думки, що не помітив, куди йде. Він із гучним стуком у когось врізався, почув, як хтось зойкнув і тихе ой десь під його плечем. Його кишені були переповнені, він невиразно почув, як на дерев'яну платформу зливою посипалося монети і задзенькотіли. Палаючи від сорому, він виявив, що тримає когось за дві маленькі руки і дивиться згори вниз в обличчя. Якби він і міг щось вимовити, це було б щось на зразок гух. Потім він огоптався достатньо, щоб розгледіти те обличчя. На нього падало світло з вагона першого класу, біля якого вони стояли. Маленьке личко з питально зведеними бровами. Здавалося, ніби вона дивиться на нього здалеку, глузливо, але зі співчутливо надутими губками. Капелюшок був насунутий абияк. як, з якоюсь хвацькою добродушністю на її дуже чорне, дуже лискуче волосся, а очі були настільки темно-сині, що теж здавалися майже чорними. Комір її грубого сірого пальта був піднятий, але не приховував виразу її губ. Вона на мить завагалася, а тоді заговорила, і в голосі її чувся сміх. Ого, та ви багатий, може, відпустите мої руки? Гостро усвідомлюючи розсипані монети, він поспіхом відступив. Господи, Вибачте, я незграбний, як віл. Я. Ви щось упустили? Гаманець, здається, і книжку. Він нахилився, щоб їх підняти. Навіть згодом, коли потяг мчав крізь запашну темряву ледь прохолодної ночі, він не міг пригадати, як вони почали розмовляти, тьмяний вокзальний навіс, затуманений кіптявою та сповнений гуркотом багажних візків, нема би бути для цього підходящим місцем. Проте чомусь усе здавалося абсолютно правильним. Нічого блискучого не було сказано. Радше навпаки. Вони просто стояли і розмовляли, а у Ремпала задзеленіло в голові. Він виявив, що книжка, яку він щойно купив, і та, яку він вибив у неї з рук, були написані одним і тим же автором. Оскільки автором був Едгар Уоллес, цей збіг навряд чи був настільки приголомшливим, щоб вразити стороннього, але Ремпл надав йому величезного значення він усвідомлював, що відчайдушно намагається втриматися за цю тему. Йому здавалося, що кожної миті вона може піти. Він чув, якими холодними та неприступними мали бути англійки. Він дивувався, чи вона просто вічлива. Але було щось, можливо, у темно-синіх очах, які зморщилися, дивлячись на нього. Зовсім іншого характеру. Вона притулилася до стінки вагона так само безтурботно, як чоловік, засунувши руки в кишені кухнастого сірого пальта, хвацька маленька фігурка зі зморшкуватою посмішкою. І раптом у нього склалося враження, що вона така ж самотня, як і він сам. Згадавши, що прямою до чатерема, він запитав її про багаж. Вона випросталася, десь пропайнула тінь, легкий гортанний голос з оривчастим і змазаним акцентом став нерішучим, вона тихо заговорила. Валізи у мого брата. Ще одне вагання. Він, він, мабуть, запізнюється на потяг. Ось уже ріжок. Вам краще сідати. То ріжок, що тонко гудів під навісом, звучав безглуздо. Здавалося, ніби щось відривають. Іграшковий локомотив почав пихтіти і затинатися. Вокзал, підстрибуючи, кліпав вогнями. — Послухайте, — голосно сказав він, — якщо ви їдете іншим потягом, вам краще поспішити. Тоді Ремпл став такий вже безглуздим, як і той ріжок. Він випалив на одному диханні. — До біса потяг, я можу сісти на інший. Я все одно нікуди не їду, я... Їй довелося підвищити голос. Йому здалося, що він побачив посмішку яскраву, відчайдушну, та задоволену. Дурненький. Я теж їду до чатерема, ймовірно, ми там побачимося. Ну ж бо, рушайте. Ви впевнені? Звісно. Що ж, тоді все гаразд, розумієте? Вона вказала на потяг, і він заскочив на підніжку якраз тоді, коли той рушив. Він висунувся з вікна в коридорі, намагаючись її розгледіти, коли почув, як гортанний голос дуже чітко щось гукнув йому навздогін. Голос промовив неймовірну річ. Він гукнув: "Якщо побачите привидів, прибережіть їх для мене". Що за чортівня? Ремпл дивився на темні ряди нерухомих вагонів, що пролітали повз на каламутні вогні станції, що, здавалося, тремтіли від вібрацій подяга, і намагався збагнути ту останню фразу. Слова не те, щоб турбували, але були якимось, ну, пришелепкуватими це був єдиний спосіб описати їх. Може, все це було жартом? Може, це була англійська версія шпильки, насмішки. Чи якогось іншого, мальовничого і делікатного терміна. На мить йому стало жарко в комірець. Ні, до біса. Такі речі завжди відчуваєш. Провідник, що проходив у цей час коридором, помітив, очевидно, американського молодого джентльмена, який сліпо висунув обличчя з вікна в ураган сажі та вдихав її глибокими, радісними ковтками. Не наче гірське повітря Пригнічений настрій зник Цей маленький хвисткий потяг майже порожній змусив його відчути себе людиною у швидкісному катері Лондон тепер не здавався великим і могутнім а сільська місцевість самотнім місцем Він ніби випив міцного лікеру у чужій країні і раптом відчув близькість до когось. Багаж. Він на мить замер перш ніж згадати, що носій уже запхнув його в купе десь тут. Усе було гаразд. Під ногами він відчував вібрацію підлоги. Потяг смикався і крутився з гуркотливим клацанням. І довгий гудок свистка зірвало назад, коли він набирав швидкість. Ось так і має починатися пригода. Якщо побачите привидів, прибережіть їх для мене. Хрипкуватий голос, який чомусь наводив на думку про людину, що стоїть на вшпиньки, що линав з платформи. Якби вона була американкою, він міг би запитати її ім'я. Якби вона була американкою, але раптом усвідомив він, не хотів, щоб вона була американкою. Широко посаджені сині очі, обличчя, яке було лише трішки занадто квадратним для довершеної краси, червоний рот, що зморщувався в посмішці. Усе це було водночас екзотичним і таким же щиро англосаксонським, як це цеглянаний похитність Вайтхолу. Йому подобалося, як вона вимовляла слова, ніби з легкою насмішкою. Вона здавалася свіжою і чистою, неначе людина, що бадьора крокує сільською місцевістю. Відвернувшись від вікна, Ремпол відчув сильне бажання підтягнутися на верхній частині дверей одного з купе. Він би так і зробив, якби не присутність дуже похмурого і дуже напруженого чоловіка з великою люлькою. Який дивився скляним поглядом у сусіднє вікно, а край його дорожньої кепки був насунутий на одне вухо, неначе берет. Цей добродій настільки точно відповідав образу англійця з коміксів, що Ремпол очікував, як той вигукне, що, що, що! І, пихкаючи і тупаючи, прямому коридором, якби побачив тут таку атлетичну витівку. Американцю незабаром належало згадати цього добродія. А поки що він знав лише те, що був у піднесеному настрої, голодний і спраглий до випивки. Він пригадав, що попереду мав бути вагон-ресторан. Знайшовши свій багаж у купе для курців, він навпомиськи пробрався вузькими коридорами у пошуках їжі. Потяг тепер гуркотів крізь передмістя, скриплячи, пірнаючи та хитаючи під пронизливим свистом, а по обидва боки проносилися освітлені стіни. На подив Ремпола вагон-ресторан був майже повний. Він був дещо тісним і сильно пахнув пивом та салатною олією. Вмощуючись у крісло навпроти іншого відвідувача він подумав, що тут було трохи більше крихт і плям, ніж годилося б, після чого знову вилаяв себе за провінціалізм. Стіл трусився від хитавиці поїзда, вогні блимали на нікелі та дереві, і він спостерігав, як чоловік навпроти вправно підносить великий келих гінеса під відповідні вуса. Зробивши добрячий ковток, той поставив келих і заговорив. «Добрий вечір! – привітно мовив він. – Ви молодий Ремпл, чи не так? Якби незнайомець додав «Ви прибули з Афганістану, я бачу», Ремпл не був би здивований більше. Просторе хохотіння оживило кілька підборіть іншого чоловіка. Він мав манеру добродушно сміятися. Точнісінько, як лиходій з бофанади на сцені. Маленькі оченята проминилися на американця поверх окулярів на широкій чорній стрічці. Його велике обличчя ще більше почервоніло, густа копиця волосся підстрибувала в такт сміху чи руху потяга, чи й того і іншого. І він простягнув руку. Я Гідеон Фел, розумієте, бов Мелсон писав мені про вас, і я одразу зрозумів, що це ви, як тільки ви зайшли у вагон. Ми мусимо відзначити це пляшкою вина. Ми мусимо випити дві пляшки вина одну для вас, одну для мене, розумієте? Хеге, -хе -хе. офіціанте, він гойднувся в кріслі, наче феодальний барон. Владно махаючи рукою. Моя дружина, продовжив доктор Фел, зробивши гаргантюанське замовлення, моя дружина, ніколи б мені не пробачила, якби я вас пропустив. Вона й так уся на нервах, то штукатурка в найкращій спальні відвалюється, то новий обертовий розбризкувач для газону не працював, аж доки не зайшов у гості пастор. І тоді він облив його, наче з душу. Хе-хе, випийте. Я не знаю, що це за вино, і ніколи не питаю. Це вино, а мені цього достатньо. За ваше здоров'я, сер. Дякую, хлопчику мій. Дозвольте мені, сказав доктор Фел, вочевидь, з якимись невиразними спогадами про своє перебування в Америці. Дозвольте мені одразу ж перейти до справи. «Нунг бібендум ест!» «Тепер належить випити Еге, то ви, виходить сеньор Ренглер!» «Боба Мелсона!» «Еге ж!» «Англійська історія, здається, казав він!» «Гадаєте про докторську, а потім викладати?» Ремпол раптом відчув себе дуже юним і дуже дурним, попри... Доброзичливий погляд доктора. Він пробурмотів щось невизначене. «Це чудово!» – сказав інший. «Боб хвалив вас, але додав. Фантазій хоч відбавляй». Саме так він і сказав. «Тьху! Дайте їм волю!» – кажу я. «Дайте їм волю! От коли я читав лекції у вашому Гейверфорді, вони, може, і не надто багато дізналися» про англійську історію, але вони вітали мене оваціями, мій хлопчику, вони вітали мене оваціями, коли я описував битви. Пам'ятаю, продовжив доктор, і його величезне обличчя пошило, наче від радісного заходу сонця, а сам він пихкав. Пам'ятаю, як я вчив їх за стільної пісні воїнів Готфріда Бульйонського часів першого христового походу 1187 року, сам ведучи хор. Потім всі вони почали співати і тупотіти ногами, так би мовити, і прибіг маніакальний професор математики, запустивши руки в волосся, так би мовити, і запитав, дивовижно стриманий добродій, чи не могли б ми люб'язно припинити струшувати дошки зі стіни в кімнаті поверхом нижче? Це непристойно, – казав він. Хе -хе, дуже непристойно. – Зовсім ні, – відповідаю я. – Селаус Віні, ексерцеус Крукіс. Хвала вину, воїнства Христового. – Чорта з два, – каже він. – Думаєте, я не впізнаю? Ми не повернемось додому до ранку – коли чую її. І тоді мені довелося пояснювати класичне походження. Гало пейне. загудів доктор, обірвавши себе, щоб помахати серветкою в бік проходу. Обернувшись, Ремпол побачив надзвичайно похмурого і напруженого чоловіка з люлькою, якого він помітив ще раніше в коридорі потяга. Хепки тепер не було. І стала видною коротко поголена голова з жорстким білим волоссям, довге смагляве обличчя і загальний вигляд людини, що плентається проходом, шукаючи, де б упасти. Він пробурчав щось не дуже ввічливо і зупинився біля столу. Містер Пейн, містер Ремпол. Представив їх доктор Фел, очі. Пейна, звернулися до американця, раптово блиступши білками. Вони здавалися підозрілими. Містер Пейн, юридичний радник в вчатерами, пояснив доктор: "Слухайте, Пейне, а де ваші підопічні? Я б хотів, щоб молодий Старберт випив з нами по келиху вина". Худа рука піднялася до смаглявого підборіддя Пейна і погладила його. Голос його був сухий, з провінційським скреготом і напругою, неначе він себе заводив. «Не приїхав», – коротко відповів юрист. Ха -ха -ха. «Не приїхав? Гуркіт потяга», – подумав Ремпл, – «мабуть, розтрусить кізки пейна на частини». Той кліпнув і продовжив масажувати підборіддя. «Ні, гадаю», – сказав юрист. Раптом вказуючи на пляшку вина, він уже забагато такого випив. Можливо, містер е, Ремпл зможе розповісти нам більше. Я знав, що йому не до душі його годинка у відьминого лігви, але навряд чи я думав, що якісь тюремні забобони змусять його не з'явитися. Час, звісно, ще є. Це, подумав Ремпл, була безсумнівно. Найбільш спантеличлива нісенітниця, яку він колись чув, його годинка у відьменному лігві, тюремні забобони. і ось цей довготелесий смаглявий чоловік з глибокими зморшками біля носа обертає білками очей і втуплюється в ремпала тим самим блідо-блакитним скляним поглядом, яким він дивився у вікно коридора. Хвилину тому американець уже почав відчувати, як миліє від вина. «Що це все, чорт забирай таке?» Він промовив. «Я я перепрошую» і відсунув свій келих. Ще один скрегіт і зищання у горлі Пейна. «Можливо, я помилився, сер, але, здається, я бачив, як ви розмовляли з сестрою містера Старберта прямо перед відправленням потяга я подумав можливо і з сестрою містера Старберта так відповів американець відчуваючи як у роті починає калатати він намагався здаватися спокійним із самим містером Старбертом я не знайомий га сказав пейн клацнувши в горлі саме так що ж Ремпол усвідомлював, що маленькі розумні очі доктора Фелла пильно спостерігають, і за добродушним блиском його окулярів ховається пильність, він уважно стежив за Пейном. Слухайте, Пейне, зауважив доктор, він же не боїться зустріти когось, кого ведуть на шибеницю, чи не так? Ні, відповів юрист. Пробачте, панове, я мушу йти. Вечеряти.